Du lyssnar på Cinematekets podcast. Hjärtligt välkomna till kvällens Cinematekets visning av Äppelkriget. Jag heter Jan Göransson och jag är presschef här på Filminstitutet och har fått stora nöjet att introducera den här visningen. Jag ska först och främst tacka SF och... Svenska ord som när ni kommer gå härifrån sen så kommer ni få med en kasse med bland annat en dvd På en Hass och Då ska jag säga lite om äppelkriget här Och så har jag också en hälsning från Per Grundén som väldigt gärna ville vara här ikväll men han har tyvärr inte möjlighet Men han ville skicka en hälsning till er alla, han är så bra i filmen Men hans son finns här och representerar pappa men det är några andra ni ska få träffa istället. Äppelkriget hade premiär 18 december 1971 på Spegel. Det är en av de fram mest framgångsrika filmer på, på, eh, under modern tid i Sverige. Den, eh, under ett halvår, filmerna gick ju mycket längre förr i tiden, men under ett halvår så sågs vi en miljon människor på bio. Och på den tiden var vi knappt åtta miljoner människor, så det är en fantastisk siffra. Och sen hur många som har sett den på matinéer och på tv och dvd, det, det, det kan man nästan inte räkna. Filmen fick två guldbaggar, Monica Zetterlund fick en, men hon fick även för Utvandrarna. För att hon är så skön, skrev man i, som motiveringen. Lite märkligt för jag tycker visst Monica är, är, är ju alltid skön, inte minst att lyssna på, men, men, men hon är ju också en utomordentlig skådespelerska som vi ska se här. Och så fick Tage Danielsson också en guldbagge och han fick också en lite märkliga motiveringen som jag läste fel då, men för alla justa svenska bilder. På den sk tiden skrev man schyst J-U-S-T, för alla schyssta svenska bilder, Så det var ju lite fyndet i och för sig. Vi har några med oss. Vi har Yvonne Lombard, Per Waldvik, Gösta Ekman och Biggit Andersson. Varmt välkomna! Här ska ni stå, ja. Här Precis, stå bredvid mig. Här? Ja, så st att strålkastarljuset når er alla. Ja. Ja. <skratt> så jätteroligt att ni ville komma hit och, och vara med på denna. Har det 70 till 40 år? Alltså? Ja! <skratt> ja. De har väntat i 40 år jag precis på, på att, att, att få vara med er och se den här filmen. Justa. Ja. Sten Wall eller Wall med Wall, dubbel Wall, Wall. Wall. Art Director i pr filmen Swedish Public Relation. Det är din roll i filmen. Jaha. Och, <laughs> och Swedish Public Relation. Det kunde det ju heta idag också. du är en sån här PR-man som har många. Planer för, för ja, det här ja. vackra landskapet. Ska jag, ska jag försöka minnas någonting? Ja. <laughs> ja. Det, det. ja. Det slår mig nu faktiskt. Jag, har, det, jag minns det fläckvis. Men det slår mig faktiskt. När du sa att det var vall, för det hade jag glömt. Men jag, jag knuffades i en vallgrav. Det stod en grav med samma namn som mannen hade. Jag knuffades ner där kan jag berätta faktiskt och jag sa nej men det fixar sig väl. Han som knuffade mig var utkastare då var hans huvudsakliga sysselsättning på Otto Ottosson tror han hette. Mycket trevlig man, uniformerad och kraftig och på första tagningen så sa man att ja, men, så går du där och så, så, så tar han vad han nu heter så knuffar du till just när han går förbi. Och sagt och gjort och så tog vi och så knuffar han till gösta och det jag minns nu var lite egendomligt för att jag, det, det är egendomligt första gången man knuffar sin valgrav. <skratt> eh, det var så att det var inte så djupt. Och det ligger, alltså vallgraven var månghundraårig va, och jag tror inte att de hade tittat så mycket på botten vad som låg där va? Så att eh, vi var rätt så glada, många, att eh, ja, vi sa vi nöjer oss med den tagningen. Men, men det Tack. här det här är ju <laughs> intressant för fy. Ja ja <laughs> är ska jag. Ja, det, är det har jag aldrig hört. Men var roligt fyra år senare så fick du igångligga i jutja och vatten ja, ja. och eländigt elägt eläst. Man vänjer sig. Ja. Men det kanske till och med kom därifrån, men kanske fick idén från den här vallgraven till Vem vet? Det, det, är, det är möjligt, jag har inte tänkt på, men det, ja, kanske. Hasse skulle ju vara med här ikväll, men han är i Skåne. Eh, så, så tyvärr så, så får vi klara oss utan honom. Eh, men eh, Ja... <laughs> Men jag kommer också ihåg dina polisånger från filmen de var väldigt eh, de var väldigt klistrade, ja. de var väldigt klistrade. det fick vi reda på nu och så och jag berättade, vi hade en jättetrevlig tillställning här när Gösta Ekmans bok kom ut här i höstas av Claes Gustafsson. Som ni alla måste läsa om ni inte har gjort det. Och den, i den bo, då, då fick jag äran igen att introducera och då, då, när jag såg Gösta så, så var det här min första förälskelse med vuxenfilm. Tidigare hade jag bara sett barnfilm på bio men det här var den första lite vuxenfilmen som jag såg tio år gammal. Jag blev en övergång liksom. Ja, precis. Och då <skratt> så, så, så tack för den, det glömmer jag aldrig Men det var på spegeln i Röda kvar Den här filmen hade premiär Var du med där? Kommer du ihåg någonting från premiären, nivån? Fick ni vara med på, på den? Eller? Kommer jag inte ihåg Nej Men du är alltså Kerstin Gustafsson i filmen Du är en kommunalfullmäktiges ordförande Du är otäck och, och ett oerhört grymt öde Väntar dig i filmen Ja, det var hemskt. Försök. För jag såg ju dåligt redan då och jag skulle springa i den där bäcken utan glasögon och förstå vad det var svårt med de där stenarna och vattnet och höga klackar och, jag vet inte. och leta efter den där näcken. Det var det svåra. Och så skulle jag också upp på någon sån här ställning också och ropa till folket i någon lyftkran. Det var också lite otäckt. Annars var det bara kul. <här> Så här är det att filma. <laughs> Och Näcken, om jag inte missminner mig så var det Håkan Zerner som... Ja, min älskade goa vän Håkan Zerner. Som du Tänk jagade. Tänk, jag tänkte efter. Alla är ju döda som var med i Äppelklighet, utom vi. Nej, nej. nej. <laughs> jo, massor som är döda. Ja, men det... ja, vi mår rätt då. <laughs> ja, vi mår inte så bra kanske, nej. Och vi... <laughs> Inge Persa som gjorde kostymen och Mona Halle, nej det är jätte, jättemånga. Och sen så Karl-Uno Sjöblom är med, eller en liten sväng. Vi försökte frita honom också, men det, han kunde tyvärr inte. Så det var det är en del som, som inte har kunnat också. Och ja, men... Men de är kanske med en <här> <här> <här> <här> oh, du ska till det. Oj. <här> Men när vi pratade vid, vid telefon så, så sa du, Yvonne, att du lite, var lite orm. Och det var inte första gången du fick spela lite så i, i svensk film. Har du... Nej, jag har varit i ormen. Av någon anledning. Jag har någon slags temperament så det var så lätt för mig att skälla. Och jag tog männen ifrån Alice Babs och Sickan och, och Jag tog alltid deras män och var någon sån där orm som satt hemma i soffan och förförde deras män. Det var ingen kul. Det var väldigt tjatigt. Alltid var jag ormen. Ja. Aldrig fick jag vara hon som var... Sådär. Nej. <laughs> Nej men det, det, I somras på Bärmanveckan när, när vi gjorde så fint framträdande Så var det i Bärmans En lektion i kärlek där, där var Det var du också en Enorm En, hyst, en, orm. en, orm, orm. Ja, en mm. elak mm. Till Gunnar Björnstrand Ja, inte bra <laughs> Inte bra Nej. Men Bigitta Andersson, du är ingen orm I filmen Du är Ja – Du är en elva. – Ja, en elva, ja. – Som man tycker väldigt mycket om och som man, på vars sida man står. Fast de där, de, de där två täckar, de här är de två bra i filmen. Ja, eller, jag – Jag skulle avsluta med de två bra människorna i filmen. – Ja, jag har faktiskt inte sett den sen premiären. Det, ja. Det är bara 40 men, år sedan. – Det är bara ja. 40 år sedan. så att jag jag minns ju så lite. Jag minns att vi hade kollationering eh, på Hassåtages skrivarstuga där eh, på söder. Intressant? Jo, jo. Ja. Det är en ja. Ja. Och eh, alla, alla var ju jätteglada när man fick vara med Hassåtages. Och, och, och det var en sommar eftermiddag eller förmiddag i alla fall. Det kommer jag ihåg. Och sen kommer jag ihåg att eh, när jag satt i eh, Klara, i, i någon uh, uh, rivnings, uh, chosan, ja, så frös jag så att jag gick och köpte ett par yllebyxor. Det minns jag så tydligt. Jag där, <laughs> Nej, och så, så hade jag ju en syster, men det är, tror jag Pär har, på, har påmint mig om att jag hade en syster i väskan som heter Lufthanna. Lufthanna, ja. ja och hon följde med och åka ihåg, tror jag. Ja. Ja. Så, så, ja, det är rubbet. Och Lufthanna, det är ju jätteroligt. Det är ju, på den tiden hade flöge aldrig. Så jag har, det är först nu jag förstår att Lufthanna och Lufthansa hänger ihop. Då. Jaha, men, ja. Vad du, ibland reklist. tar det tid och <laughs> förstå saker och ting. Men, men det här var din tredje film med Hasso och Tage. Du var med i Svenska bilder och i Att angöra en brygga tidigare. Och hur var det att jobba med dem? Kommer du ihåg? Eh... Ja, jag vet bara att man var så glad och liksom... Inte behövde ändra någonting, eller man fick inte förresten. Nej. <laughs> även om det inte förstår så sägs som det står, så Hasse. Ja. Nej, Tage med jag, Tage. Ta, för det var Tage som bad, en, även om de påstår att de regisserar ihop så var det mest Tage kanske. Som... Ja, den första, ja, det vet jag ju Nej. inte om de prata med varandra. Det gjorde ha. de, Ja. Och du var också med i ägget eller löst en, en där, mm. fast du slapp och ligga ja. i i dammen. Just det. Det Ja. Mm. Jag minns inte heller. <laughs> <laughs> Det var du... väl lite senare. Det var lite senare ja. och där Max von Sydow var en elak man mot dig. Och Max von Sydow är ju i den här jätteroliga trion. Max von Sydow, Martin Ljung och Tage Danielsson. De här trillingarna, som är, eller tre bröderna som är så. Max von Sydows son är här. Det är ja. sin son. Sin och när han såg filmen så var han lika gammal som sin son är nu. 14 eller vad det var. Och det är han som har berättat mycket, för han såg den för 30 år sedan bara. Han såg för 30 ja. år sedan, ja. Det ser man. Och Per Waldvik, du, hur länge sedan var det du såg den? Ja, Jag tror att det var ett par år sedan som jag såg den. Ja. Och, stämmer det att, att du svarade på en annons där det står att man sökte en alltför ej dum yngling? Det stämmer. det stämmer. Det var en annons i Aftonbladet där det stod det. Och då tänkte jag att det var väldigt passande för mig. Nej. Och då tänkte du det jag. Ja, det tänkte jag. Och så fick jag profilma. Så fick jag profilma och det var Gösta faktiskt som jag träffade innan som la ett ord för mig. Ja, då, många. många ord, ja, till och med. Och sen fick jag profilma med Tage här utanför. Utanför filmhuset och han intervjuade mig om almbråket. bråket Jag var nämligen nere där och slog med polisen, ridande hästar. Jaha. Och det var Cornelius Resig också. Och var inte ja, du där också? Ja, jag var från och till där. Ja, precis. Så att det var det. Den handlade om den intervjuen intervjun då. Jaha. Och sen ville han ha mig. Men jag kan säga att det var fan ganska kul för att när vi sökte rollen så kom vi till den där lilla skrivarlyen där på Söder och jag hade krycker därför att jag hade gjort det i Milla och det var många killar som sökte och sen så stod jag längst bak i kön och sen sa Hasse till mig att Per eller sa inte du där så, akta dig därför att det är lågt här det var liksom lågt själva dörren jag visste ja och pang körde upp huvudet i, i väggen eller i, i, i taket där va? I, som i ingången och jag såg stjärnor och sen sa han så, du, jag har hittat en riktningsvis att dig här som du ska läsa. Eh, Bara det att jag är dyslektiker så att jag har svårt att läsa. Så att jag stackar mig och det gick fullständigt åt helvete. Så att jag tänkte, det här var det dummaste jag har gjort. Men sen ringde Tage och sa att eh, han ville att jag skulle göra rollen. Vad roligt. Mm. Det är en fantastisk historia. Men det var inte polisen som hade slagit sönder benen på dig så du gick på kryckor? Nej, i Nej det Nej. var det inte. Nej. Jag hade helt enkelt trillat då så att jag gick med kryckor. och ja. så. Så ja, Det var roligt. Sen var det Monica då, som jag fick träffa. som För att Hasse och Tage så att det är viktigt att Monica tycker att det funkar med dig. Ja. Och då drack vi saft, tror jag. Där. Ja, det var saft då. Nej. Nej, och jag var ju bara 21 år då. Så att, ja, precis. Absolut. Och så tyckte hon att, att det passade bra med mig. Och jag gillade henne väldigt. Hon var ju min stora, passionerade kärlek. Alltså, som... som I riktiga som, livet? Nej, nej, men som på film. film. Och, ja, hon var otrolig skådis. Ja. Att få jobba med henne och det här andra gänget var ju något alldeles enastående. Jag ska berätta en kort grej som hände när jag kom ner i Tommelilla. Och jag kände mig urdum. Första grej jag hade gjort i filmen taget på epikriget. Så kom Monica fram till mig. Vi satt och åt där. Om du kommer ihåg, vi var på Tomlilla stadshotell. Och sen kommer de fram till mig och säger, Per, kan du komma med mig en stund? Jag visste det. Och sen sa hon, hur känner du dig egentligen? Ja, alltså, jag känner mig ganska bortkommen. Ja, märker det så. Men du, alltså, vi andra här, och det var ju alla de här som stod här bland annat. Maxson Sydow, och Martin Ljung och hela ägnet. Vi är precis som du. Tänk på det. Och det var så himla skönt, för jag kände bara att allt liksom släppte. Och sen satt jag och sen hade vi jättekul hela tiden efter det. Men hon, hon såg min litenhet. Och det tyckte jag var stort. Mm. Och så lät ja, hon dig växa. Precis. Och du är fantastiskt bra i filmen, det måste vi säga. Och här är, scen på, eller här är en bild på dig och Monica när du dansar. Och, men då fick, du fick inte dansa klart, utan du blev bortknuffad av... Evertå. Just det. Och det var ganska kul. För då så kom han fram och sen sa han så här, Per, innan vi skulle ta den scenen. Per, är det okej okay att jag lånar Monica en stund? Så, och så linkade han till mig och sa, ja, så här, det är det. Och sen tog han Monica och dansade med henne. Så det var fantastiskt. Och han, han var så där, liksom, det var på riktigt att han frågade mig så här, lite gentleman, gammal gentleman liksom, i det läget på något sätt. Mm. Och det var inte spelat, utan det, var så. det var spännande att höra med, med att du deltog i striden här också. För det här är ju också något så unikt som en bred och publikfilm. Och en hyllning till miljön och alla trädkramare. Och vår, vår, vår planet, om man nu ska ta till stora mm. ord. Ja. ja. Ska nu? nu ska vi se filmen. <laughs> Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack.